O mare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai mare Să ovestim oriunde ne Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-nitate și sfânt și pe pământ, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru iubiți ascultători programul L 079 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiem de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața textului de la Luca la capitolul 6, versetul 12 din care deja am expus câteva meditații cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, spre slava și bucuria lui și numai puțin și bucuria și fericirea vieților noastre, vom avea astăzi în continuare, din acest verset, câteva meditații, după care vom pătrunde la cele următoare. Înainte de a pătrunde în lecțiunea amintită, vreau să vă citesc o poezie de către cel care a fost fratele Costache Ioanid, pentru noi a fost pentru că nu mai este între noi, dar pentru Dumnezeu este acum copilul lui iubit care se odihnește împreună cu el în slavă, unde curând. După voia lui Dumnezeu și felul nostru de umblare vom ajunge și noi. Poezia se intitulează Într-o Gulie. Într-o Gulie răzlețită, un viermișor frivol și surmenat vorbea cu altul mai bătrân și mai umblat. Mai nene," îi spunea băiatul, simțind un vag fior de moarte." Ia spune, oare să mai fie acolo, undeva, departe și altceva decât gulie?" La care cel bătrân stătu gândi o vreme și răspunse. Nu, ce ți-a venit? De când ești tu copil netot, ai dat cumva de lumii secrete? Gulie peste tot, băiete! Doar rupem dumic un bot, îl mestecăm pe îndelete și asta e tot!" Iar clipele au zburat și rete, și viermișeul cel frivol, mușcă odată mai cu sete și nu știu cum dă gol. Ce e asta? Ce peisaj ciudat! Nu poate fi adevărat, altfel bătrânul mi-ar fi spus: Eu merg înainte! Și s-a dus. Dar vai! Deodată, bietul țânc alunecând derivă, plici și brațe negre de furnici l-au dus ca pradă din. Poezia aceasta evidențiază două adevăruri, unul mai mare decât celălalt. Prima dată arată prostia omului, nebunia lui, care nu se ocupă decât de dumicat un bot, cum zice poezia, iar al doilea aspect arată că cel care trăiește în felul acesta poartă răspunderea pentru cei din în jurul lui care îi urmează exemplu mai mult sau mai puțin. Din nefericire sunt mulți care și astăzi nu trăiesc decât pentru dumicat un bot, exact cum spune poezia aceasta, adică se ocupă numai de lucrurile de aici, ca și cum alte lumi nici n-ar mai fi, ca și cum ei n-ar fi veșnici. Toată ziua sunt preocupați numai de lucrurile acestea ale lumii, numai de cele trecătoare, iar despre cele ale sufletului, unii se mai ocupă la Paște și la Crăciun, la Bobotează și la Căsătorie, Alții nici atât, alții poate se duc mai des la biserică, dar se duc, își fac o slujbă și de acolo au plecat. Restul săptămânii umblă, la fel ca și bătrânul acesta sfătuitor din Gulie, numai după dumicat un bot. Trist, dar adevărat. Facă Dumnezeu ca emisiunile acestea de radio, facă Dumnezeu ca toate căile pe care le folosește el pentru publicarea cuvântului lui să aibă un răsunet puternic în inimile noastre, să ne trezească de la adevărul acesta, că nu este numai Gulie, Lumea adică nu este numai cât vedem noi acum, ci sunt lumii mult mai multe, este o veșnicie care ne așteaptă și în vederea aceasta trebuie să ne pregătim atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru. Doamne Dumnezeule Tatăl Ceresc, îți mulțumim că atât prin cuvântul Tău cât și prin poezii cum, ca aceasta pe care am auzit-o, doresc să ne trezești la realitate și anume să ne spui că ne-ai adus aici pe pământ numai cu scopul de a ne pregăti pentru viața cea fără de sfârșit. Ajută-ne, Doamne, să nu ne mai ocupăm de lucrurile trecătoare, ci să le dăm o importanță minoră, numai atât cât să avem nevoie să ne putem duce viața de azi pe mâine și să învățăm și din textul de astăzi pe care o vom petrece împreună, să învățăm, Doamne, să trăim pentru cele veșnice, păstrând o necurmată legătură cu Tine, prin citirea cuvântului, prin rugăciuni și prin părtășie frățească. Amin. La, Luca, la capitolul 6 cu versetul 12, unde aflăm că în zilele acelea Sus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Rugăciunea adevărată este izbucnirea inimii care stă sub apăsarea fie a durerii, fie a iubirii, fie a bucuriei. De multe ori inima are în ea lucruri pe care trebuie să le spună lui Dumnezeu, dar nu găsește vorbe potrivite și atunci stă mută înaintea lui, descărcându-se totuși în chip tainii. Inima are o limbă desăvârșită decât limba noastră obișnuită. Să învățăm de la Domnul Isus petrecerea în rugăciune. În originalul grecesc spune în rugăciunea lui Dumnezeu. Această expresie este unică în Noul Testament și nu înseamnă o rugăciune care cere, așa cum s-a amintit mai sus, ci o stare de cea mai adâncă cercetare în prezența lui Dumnezeu și apoi de părtășie desăvârșită cu Dumnezeu. La Domnul Isus, starea aceasta a fost o luptă în rugăciune care a durat toată noaptea. El avea de făcut o mare lucrare și anume alegerea celor 12 apostoli din marea ceață a ucenicilor săi, alegere care însemna temelia bisericii sale vesnice, căci 12 pietre trebuiau așezate la temelia ei. Probabil că Mântuitorul nostru a prezentat Tatălui Ceresc pe fiecare ucenic în parte pentru ca tatăl să spună care este potrivit pentru apostolie. Când ai în față o lucrare mare de făcut, trebuie o stare deosebită înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în cercetarea de sine și în priveghere. Ceasurile pe care le petreci singur cu Dumnezeu, luminează sufletele noastre, înflăcărează râvna noastră și sunt izvoare nesecate de biruințe și roade. Mare rost are rugăciunea în viața fiului credinței. Fără rugăciune nu se poate face niciun pas adevărat pe calea lui Dumnezeu, niciun pas în lucrarea lui pe pământ. Rugăciunea te pregătește în pentru luptele și lucrările lui Dumnezeu, iar în afară te arată ca ființă cerească pe pământ. Rugăciunea adevărată te schimbă, te face după chipul lui Dumnezeu. Cel care se apropie adesea de tronul Harului insuflă încredere pentru cei din jurul său. Doi călători străbăteau împreună munții Elveției. Unul din călători era necredincios pe față, iar celălalt creștin hotărât. La căderea nopții se găseau în mijlocul unei păduri unde au observat un mic han cu o înfățișare destul de tristă. Necredinciosul a zis creștinului. Înfățișarea acestei case nu îmi place și cred că lucrul cel mai bun este să nu ne oprim aici. Haide de totul să intrăm, zise celălalt. Vom vedea mai bine care este situația. În cele din urmă au intrat, dar înfățișarea la a casei li se părea mai puțin îndoielnică decât înfățișarea din afară. Neliniștea lor creștea neîncetat când odată stăpânul casei le zise Domnilor, eu am obicei să citesc Biblia și să mă rog în fiecare seară cu familia mea. Îmi îngăduiți să se acum această datorie religioasă în fața dumneavoastră? O, desigur, cu mare plăcere strigarea cărătorii. După săvârșirea închinării, fiecare s-au retras în camera sa. Acum sunt cu desăvârșit liniștit, a zis necredinciosul tovarășului său. De ce? Întrebă acesta. Pentru că gazda noastră s-a rugat, răspunse el. Se pare că și dumneata a început să iei în serios credința, spuse credinciosul, pentru că acest credincios s-a rugat. Cei doi călători au adormit liniștiți. Rugăciunea le-a slujit drept acoperiș și evlavia drept zid. Nimic nu ne face mai oameni și mai adevărat slujitori ai lui Dumnezeu, ca petrecerea liniștită înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și în cercetarea de sine. În versetul următor, versetul 13, citim Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și anume. Desigur, numele celor 12 apostoli îl vom afla în lecțiune viitoare. Acum, haideți să medităm puțin asupra acestei atitudini a Domnului Isus. După o noapte de rugăciune și părtășie cu Tatăl Ceresc, când s-a făcut ziua, Domnul Isus a făcut o mare lucrare și anume alegerea celor 12 apostoli. Lucrările mari se fac numai în urma unei stări de rugăciune și de legătură deosebită cu Dumnezeu. Rugăciunea și starea de zi, adică cum menționează versetul S-a făcut lumină, sunt condiții principale când este vorba de alegerea prietenilor și tovarășilor noștri de drum și de lucrare. Dacă înainte de încheierea prieteniilor s-ar folosi mai multă rugăciune, mai multă veghere și mai multă înțelepciune, n-ar mai fi nevoie mai târziu în viață de atâta căință și durere. Deci, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales din trei 12 pe care i-a numit apostoli. Domnul Iisus era prietenul tuturor. Totuși, a ales 12 bărbați din mulțimea ucenicilor care îl urmau în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Acestora le-a împărtășit binecuvântările unei prietenii deosebite. El voia să-i crească și să-i facă în stare să ducă mai departe lucrarea sa. Cea mai mare parte din timp mântuitorului nostru o petrecea nu predicând poporului, ci învățând pe ucenicii săi și, în deosebi, pe cei 12 apostoli, care are o să fie martorii săi. Și ca să ajungă cineva să fie un martor folositor, trebuie să cunoască viața Domnului și să se pătrundă de învățătura Lui. Ce fel de simțăminte vor fi trecut prin sufletul ucenicilor numeroși ai Domnului Isus, când din mijlocul lor chema pe câte unul până la împlinirea numărului de 12? Câtă grijă din partea Mântuitorului nostru în alegerea apostolilor! Și cum a fost atunci, așa este și acum. El alege și pregătește uneltele cele mai potrivite pentru înfăptuirea lucrării sale. Pot fi numeroși ucenici și toți sunt chemați să mărturisească slava Fiului Lui Dumnezeu, dar nu toți sunt și apostoli. Slujba de apostol este cea mai mare din toate slujbele din lucrarea Lui Dumnezeu. Apostol în tălmăcire însemnează trimis. Acesta este un cuvânt grecesc. Apostolii sunt purtătorii direcți ai cuvântului Domnului Isus în lume. De ce a ales el 12 apostoli? 12 în rânduiela dumnezeiască este numărul care arată întregul, întregimea în slujbă, perfecțiunea veșnică. Avem 12 seminții ale lui Israel, 12 patriarhi, 12 pietre pețioase pe Pieptarul marelui preot, 12 pâini pentru punerea înaintea Domnului, 12 pietre pe care Ilie a zidit altarul, la vârsta de 12 ani a intrat Iisus în templul, 12 legiuni de îngeri, 12 coșuri de farmituri, 12 stele, 12 pietre la temelia noului Ierusalim și așa mai departe. Domnul Iisus a ales 12 apostoli. Nimic nu-i la întâmplare în lucrarea lui Dumnezeu, totul este rânduit după un plan veșnic, totul are un rost mare, de aceea trebuie să fim foarte atenți la citirea Sfintelor Scripturi, căci peste tot întâlnim taine scumpe și mari care ne dau lumină și fericire. Iată acum în continuare numele ucenicilor pe care Domnul Iisus i-a ales. Citim versetul 14 în care avem o grupă de ucenici și anume, pe Simon pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu. Iată acum câteva cugetări pe marginea acestor nume. Simon, întâlmăcire, înseamnă ascultare. Minunată este o lui Dumnezeu, minunat este harul său. Nu întâmplător a început Domnul Iisus alegerea celor 12 apostoli cu Simon, care se numește ascultare, pentru că cea dintre condiție. Care trebuie să o îndeplinească, un trimis al lui Dumnezeu, este ascultarea. Cine învață să asculte de Dumnezeu și de Cuvântul Său, are drumul deschis spre cele mai adânci taine ale lui Dumnezeu, va fi umplut cu harul felurit al lui Dumnezeu, va fi trimis în lucrarea Evangheliei și va fi o pricină de înviorare și bucurie pentru toți. Ascultarea este cea din Tăi. În lista apostolilor, ascultarea trebuie să fie cea din dintre preocupările noastre care ca răscumpărației Domnului Isus. Unde este ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui, toate sunt bune și spre viață. Deci, Domnul a ales primul pe Simon pe care l-a numit Petru. Petru, în întâlmăcire, însemnează stâncă, statornicie. Ascultarea adevărată este totdeauna unită cu statornicia. Numai așa este frumoasă, numai așa devine o pricină de viață și de fericire. Interesantă este lista numelor celor 12 apostoli. Din fiecare nume, vedem o latură deosebită a harului lui Dumnezeu în vederea marei lucrări a Evangheliei pe pământ. Andrei înseamnă bărbătesc, Viteaz. Apostolul adevărat trebuie să fie curajos și viteaz, pentru că lucrarea la care este chemat este totodată și o luptă. Iacov, cel ce ține de călcăi, asta este însemnătatea, sau cel care pune piedici, adică împiedică lucrările celui rău. Ioan, Ioan are însemnătatea un dar bogat din îndurarea din harul lui Dumnezeu sau bogat în dar. Deci, trimisul Apostolului Hristos este un dar al lui Dumnezeu pentru păcătoși, este o conductă a Harului prin care se revarsă mântuirea și viața. Filip înseamnă prietenul cailor. Calul în vechime era mijlocul cel mai rapid de mișcare și un ajutor în luptă. Apostolul Domnului Isus trebuie să fie un alergător neobosit în lucrarea mântuirii sufletelor și un erou puternic, în lupta cea bună a credinței. Bartolomeu, fiul lui Tolomeu, sau se mai înțelege fiul care ridică apele, adică înalță apa vieții pe Isus, în fața tuturor celor însetați. Într-adevăr, minunate sunt tainele lui Dumnezeu, ele se descopăr tuturor celor curați cu inima, celor care au dat credinței locul cel din tăi în inima și în viața lor. Iată! Următorii apostoli notați în versetul 15 de la Luca, capitolul 6, și anume, pe Matei, pe Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zilotul. Matei, în tălmăcir, înseamnă darul lui Dumnezeu. Un apostol adevărat este un dar al lui Dumnezeu în mijlocul omenirii, care merge din rău în mai rău pe calea păcatului și a morții. Este un izbăvitor trimis de Dumnezeu. Toma, zis și geamăn, niciodată să nu uite trimisul lui Dumnezeu că el cu trupul este la fel cu cei necredincioși, adică frate, geamăn cu ei, având aceleași porniri spre păcat și aceleași ispite și că numai harul lui Dumnezeu l-a izbăvit din starea decăzută dându-i o nouă naștere. Toată slava și cinstea se cuvine deci lui Dumnezeu, iar el, apostolul, trebuie să fie smerit și mai înțelegător cu păcătoșii, apropiindu-se de ei cu o dragoste fierbinte și nepărtinitoare, ca să le fie de folos spre mântuire. Avem următorul pe Iacov, fiul lui Alfeu. Alfeu înseamnă petenia peste o mie, mai înseamnă și Dumnezeu a schimbat. Tălmăcirile acestea puse în legătură cu slujba de apostol au o deosebită însemnătate. Următorul este Simon numit Zilotul. După cum se știe, Simon înseamnă ascultare, iar Zilot înseamnă râvnitor sau iute. Așa vrea Domnul Iisus să fie ascultarea unui apostol al său, râvnitoare și iute la împlinirea poruncilor și sare. Așa ne vrea El pe noi toți urmașii săi. Numai ascultarea râvnitoare și iute în împlinirea poruncilor dumnezeiești este folositoare și dă cu adevărat fericirea slujbei împlinite. Haideți acum să aflăm și numele ultimilor apostoli care sunt notați în versetul 16 de la Luca 6. Pe Iuda fiul lui Iacov și Iuda iscarioteanul care s-a făcut vânzător. Iuda, în înseamnă lăudați pe Domnul. În lista apostolilor se observă un lucru care trebuie luat în seamă ca să putem învăța o anumită latură adevărului. Trei nume se repetă și anume Simon, Iacov, și Iuda, oare să fie o întâmplare? Nici de cum. În planul lui Dumnezeu și în Scriptura sa Sfântă nimic nu e la întâmplare. Totul este bine gândit și cu un rost mare. Haideți să vedem. Deci avem pe Simon, ascultare. Avem pe Iacov, cel care pune piedici, care împiedică lucrările celui rău. Și avem pe Iuda, lăudați pe Domnul, aceste trei nume care se repetă. Sunt părți așa de însemnate în viața unui apostol și a oricărui creștin adevărat, încât trebuie repetate și înălțate, practicate mereu. Fără ascultare, nimeni dintre răscumpărații Domnului nu poate face slujbă pentru cauza Evangheliei. Fără nimicirea lucrărilor celui rău, lucrările păcatului, nimeni nu poate înfăptui lucrările binelui, ale neprihănirii. Iar a treia însemnătate, fără a lăuda pe Dumnezeu, nimeni nu face niciun pas spre folosul mântuirii semenilor. Iată unul din înțelesurile repetării acestor trei nume din lista apostolilor. Să citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și vom descoperi lucruri minunate care ne luminează, ne mângâie și ne întăresc pe calea și în lucrarea Evangheliei. În ce privește alegerea lui Iuda Iscarioteanul, ținem să spunem că este una din tainele lui Dumnezeu nedescoperite încă omului, așa cum este taina Satanei și taina fără de legii, despre care scrie a doua epistola lui Pavel către Tesalonicieni, la capitolul 2, versetul 7. Multe sunt părerile oamenilor în legătură cu această alegere, însă e bine să nu ne alipim minima de niciuna din ele ca să nu greșim. Ceea ce ține ascuns Dumnezeu este spre binele nostru, așadar să nu forțăm lucrurile. Încă din primele veacuri ale creștinismului s-au evit două păreri principale asupra alegerii lui Iuda, și anume părerea docetică și părerea ebionită. Docheții și ebioniții erau două partide religioase. Prezentarea dochetică afirmă că Domnul Iisus Hristos a prevăzut chiar de la prima întâlnire pe viitorul vânzător și l-a ales tocmai în vederea acestui lucru. Părerea ebionită afirmă că Domnul Iisus a greșit ca orice om obișnuit, dând peste un drac unde se aștepta să găsească un enger. Prima afirmație dochetică are darul de a prezenta pe Iuda drept o jertfă a unui destin de nenlăturat. Cea de-a doua concepție... Așează atât dragostea, cât mai cu seamă Domnului Isus, într-o lumină defavorabilă, falsă. Noi știm puternic că Dumnezeu nu greșește și că dragostea Lui a totul numai spre binele nostru, care credem spre binele final și veșnic al creațiunii sale. Slăviți să-i fie numele în veci. Amin. În versetul următor, versetul 17 de la Luca la capitolul 6, citim. S-a pogorât împreună cu ei și s-au oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și Asidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. După alegerea celor 12 apostoli, vedem că Domnul Isus nu s-a mai despărțit de ei, ci pretutindeni umblau împreună ca să fie martori la tot ce făcea el și astfel, să învețe felul lui de trăire și de lucrare. Cine a fost ales de Marele Mântuitor nu mai este lăsat singur niciodată, ci tot timpul sunt împreună. Mădularele nu se pot despărți de trup, căci numai în trup își au viața. Domnul Hristos este capul, iar și săi sunt trupul. La un loc formează o desăvârșită și veșnică unitate. Deci Domnul isus a pogorât împreună cu ei. Din punct de vedere duhovnicesc, prima lucrare pe care o face Domnul cu noi, după alegerea noastră, este coborârea, adică smerirea. Întâi și întâi avem nevoie de smerenie, de lepădare de noi înșine și apoi să facem lucrul lui Dumnezeu în alții. Mântuitorul nostru fiind nedespărțit de noi, se pogoare acolo unde ne pogorim și noi. El trece prin toate stările prin care trecem noi ca să ne ajute și să ne mângâie. Cât de încurajator este lucrul acesta! Ne spune el, iată eu sunt cu voi în toate zilele. Citim deci că s-au oprit într-un podiș unde erau mulți ucenici de lui. După pogorire, te urci pe podișul unde se află ucenici de Domnul Domnului Iisus, adică frați. Și aici te oprești. Numai unde sunt frați să te oprești ca să poți avea părtășie cu ei, să te întărești și să te înflăcărezi pentru chemarea ta în lucrul Domnului. Adevărata pogorâre în valea lepădării de sine, adică smerirea, te ridică pe podișul unde se află frați și unde se află de lucru pe ogorul Domnului. Așadar ne spune versetul că s-a oprit pe un podiș unde se aflau mai mulți cenici de lui și o mare mulțime de oameni care veniseră ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Oriunde ne oprim pentru lucrarea Domnului să fie din punct de vedere duhovnicesc podiș, adică să fim înălțați din tot ce este pământesc ca să ne poată asculta cei de pe lângă noi și să-i putem vindeca de bolile lor mai ales de bolile păcatului și ale duhurilor străine. Oamenii cu care venim în legătură pot fi din Iudea, adică de acolo de unde laudă numele lui Dumnezeu, adică din diferite adunări religioase, sau pot fi din Tir, adică din locurile stâncoase ale necredinței, sau din Sidon, adică ocupațiile lumii. Tir, în tălmăcir, înseamnă stâncă, iar Sidon înseamnă locul pescarilor sau pescuire, vânătoare, adică ocupați pământești. Ori de unde ar veni oamenii, să le stăm într-ajutor dintr-o stare smerită, nepărtinitoare și plină de dragoste. Aceasta este chemarea noastră pe pământ. Cum ne îndeplinim? Să știți, ne va întreba odată domnul. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L-079 Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră Ne vom întâlni cu ocazia lecțiunii L-080 Vă răsăm în continuare să ascultați o cântare Toate darurile de-aș avea Să vorbesc în limbi chiar mun, Și averea să o Veți aveți dragostea, Fără ea nu primiți cununa, Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri în urmăriți să aveți dragostea, toate pierin veți rămâne ea. urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cu luna. urmăriți să aveți dragostea, toate pierin. Aici rămâne ea, urmărit să aveți dragostea.